Sirrie hasera eman diete Baionako beste alternaziboei esanan gas plazan hasta azken atxuntan, besta Eko Eusskoaldun parekidea, eta parekideak izan daite zen asmoa erakutsi dute haien diskurtxoan gazteek, sina ostatuko balkoietik,bertsu eta ebanako dantzrekin ospatu da beste astapen hau, tzten dugu majilu lapeja gazte mugimedukuko kidea da. Baure gogoa da zinez! Bede ja eta ere erakustea guk besta desberdinki ikusten dugula. Bela zeremonia hori sinesa da erakusteko be ongi aipatzen dugu alternatiboak ikusten dugula besta eta hala jendeare gogo amaiteko ere gurekin alternatibo hori irudikatzen eta gureekin partekatzen besta. Mm -hmm. Iten du hasikan ba ama jurte eo eh, bai besta hauek fiskat be, beste maldi batez besta egiteko segitzen du dinamika horrek badelako jendea be bola, ez dena Besti uh, ongi sentitzen beste bestetetan, zendako olasigitzen da zure ustez? Ba, bai ekan duzun, bezala, maak ugtze bat zira oz plaza animatzen diren gazteak. Ekan gazteek egu, bendeia gazteak, gazteak dira animatzen Patsa plaza hori bizia Eta da, edo aika, bai beste nun baiten ez direla ongi sentitu. Izan da, haipatu ditugu bezala, edo erasuen era edo sinpliki presioen gatik, euskara eskasa eta be, iru, hiru uh, iru eskasa oiei oie, edo arazoia uh, aurre egiteko eta bakia izan da, uh, bese egitzea amnimatzen patsa plazan. Idekidura horretan bat gomita bereziak eran eh, hiru uh, iru errakunde uh, edo pertsona, zer gaitiko gauritan hor ziren jende hauek? ru gomitak ziren bazen lebazkozeko norbait. Uh, Baionako ez hititzaileak eta Mohamed uh, Yeslari bat uh, iru, kideu, iru gomita horiek ziren gure me uh, gure nolarran gure printzipioak errepresentatzeko. Bere zalalde batetik Lebazkoz ba horiek ziren uh, Lebazkoz da homo eta mailkarte eh, ba bat eta haiekin na giroera kutsi begurutzt meguk uh, ez dugula onartuko ez heda uh, showrik ez da ere kritikarik. Gero bainonako hiztailak hoeia gordira urte guztian eta eta beraz horiek ere urte guztian zaintzen dute eta egitenute, lan egiten dute bestak ongi ira gaiteko denentzat eta azkenik euh, Mohamed Yeshlaria sustengatzeko guk guk eitor txorten direneria ateak dikitain togula eta denak dena kongi ira girela patcha plaza bestak iteko Ouais, je me sens très bien. Feel euh, ya trop de monde, j'aime ça très bien. C'est un moi mais Voilà! C'est très très très bon pour moi! C'est magnifique! C'est stoppnant pour un gros jeu pour l'inaugition, que la guitare est ainsi que hier parce Orduan bai, alde batetik bada bambiaketik hasten Orgen ba, egunaren antolatu anturatu ditugu animazioak Gaya Alkartarekin Eta gero orduan egun guztiaan konzertuak orduan estilogusitatik Piskat denekatxe man desaten haien tokia Eta gero larun batean eta igandean egiten bi tugu bibaskari musikarekin, zikanteekin, gaiteroekin eta... Ara, besta egun guztiaan goizitik agatxe Besta hon, Marilu! Miexker, ere! No! <laughs> Que... Baionako, uh, besta kaxi dira, idekidura alternatiboa izan da. Dika intzen. Zorak eme nago nentziste, boste egunez? Bai, bai, sigo. Gaitik? Zanta horbizinaiz eta beste egiteko, bon, sobera hongi da. Nentzida, pixkat, no alderan... Ah, bai, uh, plaza batxarat, patxokirat, hola... Besta gine... alternatiboa egiteko. Gaitik ez besta aldera, besta ofizialetara. Boa, zenta ez dira, sobera eskaldunak, uh, gauza batzuk falta direlako, huau. Wow. Nik pixkat gorkak bezala egine dut, eta hemen inguruetan, bai Sinan e, edo patxa plazan ere, eta halako inguruetan, kalostrape. Zerri huzu besta alternatibo hauetaz, programazioaz eta gogoaz. Dea eskaldunakoak dira, gorkak eran bezala, eta beraz bai, eskal musika ere zaindua da, Eta hala e, giro gosoago bat atzemaiten dut edo urbilagoa, lokalagoa eta hortako interesgarriak atzemaiten dut. E, Beste andira ere agian itsulinoren bat eginen dugu bainan e, bertakoak atzemaiteko, euskal jendea atzemaiteko hemenek horren gira itsulriak egiten. Ezinezena astuko kanpotiakekin, hori da. Baita e, ezgira, ezgira etxeak, atziak jibek e, e, Poloniako bat goitatzen Poli, du orain. Baina, bai, idekeak gira, baina momentu batetik aitzena Euskaraz mintzatzak ere plazerre maite maitu. Besti modu batez egiten dira bestak. Kampotarrikin ere hemen, baina Euskal ere. aguntza mailana hasiziste atraplasta dekoratzen eta eztik muntatzen astaldi hasigira astelenean beraz lehenik ara egin ditugu banderolak ba, banderolak egin ditugu badu hilabete bat berdan aigirela banderolen egiten egin ditugu milaka eta denetan ez eta gero erosiztuko gara materiala eta gero astelenan hasgira dena muntatzen De banderolak urtean zein mezurrekin adibidez Bai, denetarik dea aztena uh, patxan uh, ama huxtea dugula, uh, ama patxa plaza okupatzen dugula. Gero programazioa, uh, nola ez, eta gero bistanena uh, Freedom eta eta euskara uh, presuen aldeko banderolak, konponbidearen konponbide prozesuaren ere aldeko banderolak baitzuko, eta gero badugu animaleko banderola Ubel bat Eh, era sus sexistarik ez dela onartoa izan da ore jentxo bat astu hontan ustuki, zuek so, ere baknen protokolo hortan da susen. Bai, beraz, bahne gira, beste elkarte batzukin uh, batera. Beraz, bodea, badira dira, soinu dideak uh, plaza fe, gure plazan, gero pafek uh, pa egiten dituen uh, ekimenetan, bazkozek ere. Eta gero, bada protokoloa, bera sosek sita bat, salatu abalimada, elgarretaratzea, bat dela, uh, uh, ogeitalau edo berogita sortze hor berantago, zubia. Uh, Aukten ere, egipikatuko dugu beraz, gureak ere diren bestetan, ez dugula onartuko inolako jajera, edo erasso sexista, arrasista, homofobo, edo beste edo zaintza palkuntza edo diskriminaziurik. Piskat, gehiago konkretu ki, eme dira bi txosn, eszena... Bi, eszena toki. T es -t bat? Eh, bat? Okay. Eh, nola parten da, zama laguntzaile baden? Ba, be gaztetxean berez hogei euh, bat gira, eta behar atxandak egin ditugu, eta gero partekatzen dugu ere txosna bat, e artisteta haitzina, Uh, bezalako elkagtekin eta ugela uh, ergeusetzen nugu zinaz, uh, bost eguneaz, behar uh, manentekin uh, zaiten saan uh, da eta jendean. Irekiak baitirak hasik uh, baita labo gurenez? Uh... Bai, goizero uh, irekitzen nugu goiztean amekontan eta gero goizeko iruak agete eta hori egunero uh, igande agete. Beraz behar da jende. Danoa <mik> zura zenbat garagardo prestatu duzue jeneraren zaten. Lokalean estokatu eh, ditugu berre hon fi, pedaz eh, eaz zon bat ustenditukon. Jaze, eh, anit ustuz ziren, susen ez dakit, baina e, oiten zen mai hogeita machbe hogei bat gau guzuz. Bara, edarteko ha, bara, dateko ere, baitzira bazkariak haste boro untan. Bara, kigu, jaze izango egin, iarteko adibidez? Hori uh, ez dakit, ez du nikomanatu, me ustut hartotela jaz bezala elaborarien sokoan. Beraz, bo, sushan ez dakitzer den eta gero igandeko prexon elkahtak, prexon, prexotatza ak duratzen elkahtak doigiten beraz, arah. Gwase, <tied> meraz, <tied> elkahtekin? bimilata amazazpiko baionako Pestean irekitzera, besta nagusitu da dila, poza eta egia. Gora baionako Pestea alternatiboak!